Capitolul 8. 5. Forme de cult La început cultul creștin era simplu și sănătos, compunându-se din Învățătura apostolilor, frângerea pâinii, legătura frățească, rugăciunea, faptele apostolului 2 cu 42 și cântarea 1 Corinteni 14, 26, Efeseni 5 cu 19. Frângerea pâinii se făcea de obicei în fiecare zi, în cadrul unei mese obișnuite. Paranteză Istoria Bisericii Universale, volumul 1 Nu era regulă, uneori se făcea și seara, ba chiar noaptea, după cum era cazul. Vezi faptele Apostolilor 20, 7 la 11 Adunarea creștinilor se făcea prin case sau sub cerul liber, unde se citea din cartea vreunui proroc, se cântau psalmi, se țineau vorbiri și se rugau. Aceasta era tot cultul. Ce rugăciuni rosteau creștini în adunarea lor, nu știm. Ele erau de regulă improvizate și potrivite cu momentul și cu scopul lor. Citat din Istoria Bisericii Universale, volumul 1, Farar, primele zile ale creștinismului, volumul 1. Câteva exemple se pot vedea la capitolul Rugăciune. Rugăciuni învățate pe din afară nu se cunosc, dar ele au fost introduse de timpuriu în cultul creștin, odată cu introducerea altor practici și forme extra-biblice. Una din aceste rugăciuni s-o cotită ca un fel de rugăciune liturgică, în ghilimele. O găsim în epistola 1 către Corinteni, 59 cu 4 la 61 cu 3, a lui Clement Romanul. Se practica la început rugăciunea colectivă, adică se rugau toți sau cine era îndemnat. Sfinții apostoli o recomandau insistent credincioșilor și le o cereau, și pentru ei înșiși, paranteză Istoria Bisericii Universale, volumul 1 Iustin Martirul descrie și el rânduiala cultului creștin ca cea mai simplă, citirea Sfintei Scripturi, predica, rugăciuni, mulțumiri și cina Domnului, paranteză Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, volumul 1 Georgescu, Istoria Bisericii Universale Iată ce spune el, în ziua Duminicii este adunarea tuturor care trăiesc în orașe sau sate și acolo se citesc scripturile apostolilor sau cărțile prorocilor, cât este vreme pentru aceasta. După aceea, când citirile s-au terminat, înainte stătătorul, paranteză fratele mai bătrân, se adresează adunării cu cuvânt de învățătură și îndeamnă să se urmeze cu râvnă acele slăvite pilde. După acestea, noi toți împreună ne ridicăm și înălțăm rugăciunile noastre. a citatul Lopuchin, Istoria Biblică. Pliniu cel Tânăr, într-un raport către împăratul Traian, expune în mod clar practicile creștinilor. Creștinii au obiceiul să se adune în o anumită zi, înainte de răsăritul soarelui, și să cânte imnuri comune lui Hristos ca lui Dumnezeu. Ei mai departe se leagă prin vot să nu săvârșească niciun fel de crime și cu deosebire să se păstreze curați de păcate, de furt, de desfrânare, de minciună și înșelătorie. După aceasta ei de obicei se împrăștie, dar apoi se adună iarăși ca să săvârșească masa obștească și cu totul obișnuită și nevinovată, încheia citatul Lopuhin, istoria biblică. Tertulian în Apologeticum, capitolul 2, traducerea lui Eliodor Constantinescu Râmnicu Vâlcio, 1930, amintește de scrisoarea lui Pliniu cel tânăr, anii 62 113 după Hristos, către împăratul Traian, în care era vorba de creștini. Tacitus în Anale, cartea 15, capitolul 44, amintește și el de creștini. La creștinii primari, slujba dumnezească se săvârșea, în Duh, adică fără forme ceremoniale externe, încheia citatul, Lopuhi în istoria biblică. Eusebiu de cezarea se exprimă în felul următor despre puterea duhovnicească a primilor creștini în istoria bisericească. Puterea Duhului la începutul Evangheliei era așa de mare, încât mulțimea nenumărată la prima auzire primea în inimă vestea bună. Încheia citatul, Farar, primele zile ale creștinismului, volumul 1. La început creștinii nu aveau nici temple și nici altare, dar nici nu simțeau nevoia de ele, deoarece ei înșiși, după mărturia apostolilor, erau temple vii ale lui Dumnezeu, zidite pe temelia apostolilor și prorocilor, a căror piatră din capul unghiului este Hristos. a citatul Farar, primele zile ale creștinismului, volumul 1 Formele de cult s-au dezvoltat cu trecerea timpului. Printre noi convertiți aflau foarte mulți păgâni care aduceau cu ei îndelungată obișnuința unui cult pompos și simbolic. Cultul creștin trebuia să le ofere o compensație. Tit 2.11.12, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să rupem cu păgânătatea și aceasta o putea face ușor contribuind la câștigarea gramnică a păgânilor pentru creștinism Deoarece formele de cult ample și solemne ajutau și ele la intensificarea sentimentului religios, încheia citatul Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Biserica ajunsese din poziția de persecutată în poziția de dominantă, încheia citatul, și de aceea avea nevoie de un cult corespunzător. Eusebiu Popovici Istoria Bisericii Universale, volumul 2. Omul firesc, nenăscut din nou. Nu poate trăi prin lucrurile duhovnicești ale credinței. Lui trebuie lucruri care se văd pentru a-l impresiona. Și aceasta este una din metodele vrășmașului pentru a nimici lucrarea duhovnicească adevărului. Asemănat și cu această ocazie din belșug neghina minciunii. Încet, încet, viața curată după Evanghelie a fost năpădită de o sumedenie de forme pe care omul își rezema credința, sau mai bine zis necredința. Împlinind formele, era oarecum liniștit, trăind mai departe în voia gândurilor și poftelor firești. Sfântul Iangură de Aur Vai, cum formele cele mai importante din biserică au devenit numai niște forme seci, că și numai adevăr nu sunt. Vai, cum simbolurile taberei ostașilor lui Hristos au ajuns să fie a fi numai vorbe goale. Încheia citată a omilia treia, pe Coloseni Scăderea morală în urma formelor a fost observată de credincioși de pe vremea aceea. Pe drept cuvânt se plângea Ana, Atanasie cel Mare. Odinioară vasele bisericii erau de lemn și creștinii de aur. Astăzi sunt vase de aur și creștini de lemn. Eusebio Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2. Iar Fer Augustin zicea despre creștinarea în masă a popoarelor, începând cu cei de la conducere, dacă împăratul s-a făcut creștin, s-a făcut de aceea și dracul creștin, încheia citat. Cauzele scăderii pietății și amoravurilor sunt mai multe. În fruntea tuturor trebuie amintită convertirea în masă. În această perioadă, paranteză începând cu secolul al IV-lea, pă păturile înalte ale societății treceau la creștinism, nu totdeauna din convingere, ci adeseori din interese și spirit de imitație a împăratului. O altă cauză trebuie căutată în faptul că Marea Masa Creștinilor a început să acorde importanță unilaterală formelor externe ale cultului, faptelor bune vizibile, postului și rugăciunii formale, încheia citatul Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Cât privește viața și disciplina clerului, ea era decăzută din cauza procedurii arbitrare a autorităților lumești, la ocuparea demnităților înalte din biserică, încredințate cu ajutorul simoniei, paranteză, trafic cu lucruri considerate de biserică drebunuri spirituale, unor bărbați nedemni sau unor favoriți, în chiar citatul Istoria Bisericii Universale, volumul 1, Eusebiu Popović, Istoria Bisericii Universale, volumul 2. Formelor introduse în cultul creștin Trebuia să li se găsească un temei biblic Și fiindcă Noul Testament nu li oferea Au căutat ajutor în Vechiul Testament Zice mai departe istoria Uzurile simbolice existente Care aveau rădăcini adânci în Testamentul vechi Spre exemplu cel al tămâierii Al candelelor și al lumânărilor Devin generale Încheia citatul Istoria Bisericii Universale volumul 1 Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2 Interesant spune Sfântul Ignație în epistola către Magnezieni a Zecea despre practicile iudaice. Este necuvincios lucru a propovădui pe Iisus Hristos și a trăi ca iudeii, căci nu creștinismul a crezut în iudaism, ci iudaismul în creștinism. Încheia citatul preot Matei Păslaru, scrierile părinților apostolici, volumul 2 Interpretarea formelor de cult a avut și în această perioadă o dezvoltare asemănătoare, angajându-se la o tălmăcire mistică a întregii liturghii, rânduieli și obiecte. Încheia citatul Istoria Bisericii Universale, volumul 1, Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2. Încă din secolul IV se foloseau două liturghii, cea de la Ierusalim, pe care tradiția o atribuie lui Iacov, și alta, alexandrină, pe care tot tradiția i o atribuie lui Marcu. Dar acestea așa zise liturghii apostolice în ghilimele, nu sunt apostolice. Citat Eusebiu Popovici Istoria bisericii Universale, volumul 1 Vasile cel Mare a adus o primă transformare și prescurtare liturgiei de la Ierusalim. O nouă prescurtare a fost făcută de Ioan Gură de Aur. Mai târziu i s-a mai adăugat câte ceva. Între anii 408-450 i s-a mai adăugat Sfinte Dumnezeule. Între anii 518-527 i s-a adăugat Heruvicul, Crezul în 518, iar apoi rugăciunile proscomidiei, în ghilimele și altele, încheia citatul Iosebiu Popovici Istoria Bisericii Universale Volumul 1, Istoria Bisericii Universale Volumul 2. Liturghiile de pomenirea morților la 3, 9, 40 de zile și 6 luni S-au dezvoltat după secolul V Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, vol. 2 Cel din tâi care a întocmit un tipic cuprinzând anumite porțiuni din Evanghelii și epistole Fiecare porțiune de citit pentru o duminică sau sărbătoare A fost Ieronim, la cererea papei Damas Apoi papa Gelasin, secolul V și Papa Grigorie I secolul 6, au tot adăugat căutând să înfrumusețeze liturgia pentru a produce efecte în ghilimele sufletești. Biserica Catolică are patru liturghii, paranteză, Gregoriană, Ambroziană, Galicană și Mezoarabă. Biserica Ortodoxă are trei liturghii, paranteză, a lui Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare și Grigore Dialogul liturgia zisă, liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur, nu este dovedită istorică a fi a Sfântului Ioan Gură de Aur, ci tradiția i-a atribuit o lui. Paranteză Sfântul Ioan Gură de Aur, predici despre statui, volumul 1. Era natural ca simplitatea cultului creștin să se strice, deoarece s-a stricat și gândirea creștină. Învățătorii bisericești au căutat să împace creștinismul cu neoplatonismul o filozofie păgână. Eusebiu Popovic, Istoria Bisericii Universale, volumul 2 Filozofia creștină a împrumutat idei platoniene, citat Ferster, Hristos și viața omenească. Însuși, Vasile cel Mare deschide oarecum ușa acestei filozofii zicând un prezbiter creștin să extragă de pe pagine scriitorilor clasici păgâni lecțiuni nu numai în ceea ce privește virtutea, ci și în ce privește pietatea. a citatul Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, Volumul 2. Cât de mult se depărtase Duhul Sfințeniei și al adevărului evanghelic din biserici, se putea vedea și din faptul că publicului îi plăceau certurile și disputele teologice. În secolul IV se obișnuia în biserică aplaudarea vorbitorului. Paranteză Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, Volumul 2. Odată cu formele au intrat în biserică rând pe rând fel de fel de superstiții, silind să recunoască acest lucru și unii teologi mai noi. Superstiții în religia ortodoxă, bodogaie, ortodoxia văzută de un protestant. Frecventarea cultului a devenit obligatorie și regulată pentru toți membrii bisericii. Sinoadele, paranteze Elvira și Arelate, au hotărât pedepse pentru lipsă nejustificată mai mult de trei duminici. Istoria Bisericii Universale, vol. 1 Acesta era un lucru destul de bun, însă avea tâl cu lui. Odată cu introducerea pomenilor și a darurilor în timpul liturghiei, era de dorit ca nimeni să nu lipsească de la biserică. Aduceți acestui adevărat Dumnezeu jertfă care îi place lui precum sunt prescur și vin pentru săvârșirea Sfintei Taine, unde lemn pentru candele, tămâie pentru cădelnițe, și lumânări de ceară curată, încheia citat mitropolit Andrei Shaguna, predici, compară cu romani 12 cu 1 și cu evrei 13 cu 15 la 16. Seculul al IV-lea a fost ca deschizător de drumuri în ceea ce privește adăugarea de noi și noi forme la viața simplă a creștinismului evanghelic. Sfânta Scriptură nu era consultată decât pentru a se găsi o justificare la ceea ce se adăuga când nu se găsea nici în Vechiul Testament ceva cât de cât ca să justifice formele adăugate, pentru a scăpa de acestui sfânt îndreptar, se căuta refugiul în tradiție. Chiar Vasile cel Mare spunea, scripturile nu sunt suficiente, încheia citatul e ortodoxia văzută de un protestant. Tradiția fiind împlinirea și interpretarea infailibilă a sfintelor scripturi, Așa că, pentru a înțelege într-adevăr scripturile, trebuie să le interpretezi în lumina experienței bisericii, iar nu să crezi că ele pot fi interpretate de ele însele. Încheia citatul Bodogai ortodoxia văzută de un protestant, compară cu 2 Timotei 3 cu 15-16. Iată câteva din formele adăugate începând din secolul al IV-lea. Candela, Sfeșnicul, Lumânarea, Cădelnița Se spune că simbolizează Lumina adevărului Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii, volumul 2 Lumânările De fapt se întrebuințau în catacombe Pentru iluminat în timpul persecuțiilor Dar nu numai Lumânări de ceară, ci și paițe Și alte instrumente de iluminat de pe vremea aceea Când însă creștinii N-au mai fost persecutați Deci nu mai erau osiliți să trăiască Prin catacombe N-au mai folosit astfel de mișloace de iluminat, fiindcă se adunau ziua. Însă, odată cu venerarea moaștelor martirilor din catacombe, au păstrat și unele practici și unelte din catacombe, dându-le un rol simbolic. Așa a fost și cu lumânările cu Istoria Bisericii Universale. Lumânarea este un obiect făcut din ceară de albine, care se aprinde în biserică, atât spre a produce lumină, cât și ca jertfă adusă de credincioși, spre deosebire de jertfa de grăsime animalică pe care o aduceau credincioșii legii mozaice. Lumânări ca jertfă creștine aprins și înaintea icoanelor. Încheia citatul Ioan Ștefan Popescu, noțiuni liturgice. Profesor Dumitru Stăniloae scrie O lumânare aprinsă pe lângă rostuie natural de lumânare mai are funcția de simbol prin care nu, nu mai e considerată ca un lucru în sine ci în legătură cu lumina spirituală pe care o închipuiește. Încheia citatul Studii Teologice numărul 7, 1957, simbol ca anticipare și temei a posibilității icoanei. Preot Ioan Mircea În Biserica Ortodoxă Cădelnița este obiect sfânt în care se arde tămâia ca jertvă materială. De reținut că atât templul, paranteză clădirea de zid, cât și o doarele sfinte, sfeșnice, candelabre, cădelnice, candele, etc., sunt construite în biserica noastră după modelul celor cerești arătate în Apocalipsa. Evrei 9, 3 la 5, Apocalipsa 3, 12, 7, 15, 11 cu 1 și 19, 15 cu 5, 16 cu 1 și 17. Dacă în vedenie lucrurile sunt materiale și exacte, atunci trebuie să aplicăm felul de înțelegere și la fiarele cu multe capete arătate în vedenie la balaur roșu care a tras cu coada a treia parte din stele, etc. E dreaptă oare această înțelegere? Cruci de mână, steaguri, paranteză, prapuri, tot după secolul al IV-lea au fost introduse. Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2 Veșminte liturgice Veșmintele liturgice au fost introduse tot după secolul iv Înainte de secolul 4 se pare că au fost întrebuințate haine obișnuite de sărbătoare la acest serviciu. Apoi s-a ajuns ca haina întrebuințată la slujbă să nu mai fie îmbrăcată și cu altă ocazie. Eusebio Popovici, Istoria Bisericii Universale, vol. 2 Apoi s-a ajuns la gândul că trebuie o uniformă specială pentru cler în timpul slujbei. Dar de unde se ia modelul pentru această uniformă? Soluția a fost găsită. Veșmintele liturgice au fost copiate în mare parte după modelul preoților din Vechiul Testament și în parte după îmbrăcămintea de paradă a împăraților romani. Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2 și vol. 1 Așa s-a ajuns la veșmintele din prapură și cu podoabe scumpe pentru preoți și episcopi. Ioan Grecu, Istoria Bisericii, Blaj, 1921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 într-o cuvântare ținută la adunarea mai multor conducători ai religiei iudaice, zice Avem o șansă mare noi, bisericii, cultele din România, aceea de a păstra echilibrul sufletesc, de a păstra comoara simțămintelor și a credinței noastre neprihănite, de a combate tot ce este extremist, tot ce este ură și mai ales tot ce se îndreaptă asupra acestui popor ales, paranteză, poporului Israel, din credința căruia noi, Biserica Ortodoxă, am moștenit o mare parte și ritul și îmbrăcăminte și doctrină, pentru că doctrina, cea mai veche a poporului mult încercat în istoria sa, este un tezaur și pentru noi, pentru teologia noastră, este rădăcina noastră. Încheia citatul din revista Cultului Mozaic, din 15 septembrie 1990, și câte sunt în învățătura cultului ortodox? Omoforul, veșmând bisericesc în forma unei șarfe purtat peste umeri în timpul serviciului bisericesc. Patrafirul, corect, epitrahil, veșmând din odășdile bisericești care se pune pe după gât. Tămâia. În primele veacuri nici nu se pomenea de tămâie, din era privită ca ceva păgânesc. La romani se răspândea miros de tămâie în timpul procesiunilor de triumf. Tămâierea a fost introdusă tot în secolul al IV-lea, paranteză Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Preot Petre Vintilescu Ritualul tămâierii, practicat și în unele din religiile popoarelor antice, ca egiptenii, romanii, reprezintă în Biserica Creștină o amintire liturgică din Vechiul Testament, Undeși găsește corespondență în arderile de pe altarul tămâierii, seara și dimineața, la Cortul Sfânt, Exodul 30, 78 În sine, tămâierea reprezintă, paranteză în Biserica Ortodoxă, una din formele de jertfă ce se aduce lui Dumnezeu. Preotul binecuvântează tămâia pusă pe cărbunii din cădelniță zicând, tămâie îți aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primind o în jertfelnicul tău cel mai presus de ceruri, încheia citatul din Liturgierul explicat, București 1979. Tertulian Tămâie chiar să că nu cumpărăm dacă arabii se plângă, în schimb pot mărturisi sabeii care vând din belșug creștinilor spre a-și înmormânta morților, miresme mai scumpe. Și în cantități mai mari decât tămâia cu care vă afumați voi zeii, încheia citatul, din Apologeticum, capitolul 41. Lingurița la cominecătură a fost introdusă după anul 400 și se crede că Ioan Gură de Aur ar fi folosit o prima dată. Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2 Mătăniile Mătănii înseamnă plecarea genunchilor și înclinarea corpului până la pământ în semn de venerație și pocăință. Mătăniile în formă de mărgele au intrat în uz spre sfârșitul secolului al IV-lea. Acest șnur cu mărgele servea la urmărirea rugăciunilor de penitență, paranteză pedeapsă, date celor care săvârșeau un păcat sau chiar tuturor care doreau să ajungă sfințenia prin sforțări fizice. În apus s-a numit Cunună de rugăciuni sau Cunună de Roze, paranteză rozarium, socotind că rugăciunile sunt roze. Eusebiu Popović, Istoria Bisericii Universale, Volumul 2. Șapte diaconi, la Roma, încă din secolul 4 era obiceiul ca să fie aleși, numai șapte diaconi, conform faptelor apostolilor 6,3, paranteză Sozomen, istoria bisericească, cântarea antifonă, paranteză cântarea alternativă. Cântarea antifonă este cântarea la care doi cântăreți sau două cete de cântăreți își răspundeau, a fost introdusă în biserică în secolul IV, paranteză cam pe la anul 360, de Ignațiu cel Nou al Antiohiei, trecând apoi și la greci și la romani. Eusebiu Popovic, Istoria Bisericii Universale, volumul 1 Orga a fost introdusă în Biserica Catolică în anul 757, Ioan Ștefan Popescu, noțiuni liturgice. Aleluia! Aleluia se obișnuia să se cânte numai o singură dată pe an la Paști, căci și Domnul Iisus numai atunci a cântat. Paranteză, sozomen istoria bisericească. Clopotele? Clopotele au fost introduse în apus în secolul 7, iar înrăsărit în secolul 9. Patria clopotelor se spune că ar fi Campania, paranteză Provincia italiană, iar cel care le-a introdus ar fi fost episcopul Paulin del Nola, secolul V. Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2, Georgescu, Istoria Bisericii Universale. Clopotele și Toaca au fost introse în răsărit prin secolul al IX-lea ca obiecte care anunță vremea rugăciunii, studii teologice, 1974. Despre clopote vezi revista teologică Clopotnițele au început să fie zidite în secolul VII Ioan cu Istoria Bisericii Creștine Universale, Blaj, 1921 Sărindarele Sărindarele sunt rugăciuni plătite preotului pentru morți, bolnavi, etc. Au fost introduse în secolul XI Istoria Bisericii Universale, volumul 2 Pelerina Jele Pelerinajele au început cam prin secolul 4. Primul pelerin a fost Alexandru Episcop de Capadocia, Eusebiu Popovici, Istoria bisericei universale, volumul 2. Grigorie de Nisa a fost împotriva pelerinajelor, Farar, Viața și opera sfinților părinți, volumul 2. Procesiunile, procesiunile intră în uz după jumătatea secolului al IV-lea, Eusebiu Popovici, Istoria bisericei universale, volumul 2. 8 glasuri s-au glasuri dezvoltat după secolul al IV-lea. Tipicul, primul tipic, a fost scris de egomenul Sava, care a trăit în secolul al VI-lea, Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Panahida Panahida, paranteză priveghere, este rugăciunea pentru morți și s-a introdus după secolul al IV-lea, Iosebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2. Preot Victor Aga Panahida, paranteză, parastas mic Numită și serviciul dumnezeiesc de noapte E o bisericească mai scurtă decât parastasul Și se face la pomenirea morților La Panahida de obicei se sfințește colivă, pâine, colac și lumânări Ce se dau apoi de pomană Are simbolica parastasului Dicționar enciclopedic Timișoara 1935 Coliva Coliva paranteză greu fiert, îndulcit cu miere, a fost introdusă în practicile creștinilor după anul 362, când împăratul Iulian Apostatul a dat ordin ca toate alimentele de pe piață în săptămâna patimilor să fie stropite cu apă sau vin jertfite idolilor. Tradiția spune că episcopul Eudoxin din Constantinopole ar fi avut un vis în care îi s-a arătat sfântul Teodor Tiron, paranteză martir de pe vremea lui Dioclețian, și l-ar fi învățat să spună creștinilor să fie armă greu. De atunci, Coliva a intrat în practica creștinilor, mai ales ca hrană de post și de întristare, deci la mesele în amintirea morților, crezând că prin Colivă se are comuniunea cu cel mort. Eusebiu Popovici, Istoria Viseci Universale, Volumul 2. Potrivit celor scrise de Eusebiu Popovici în Istoria Bisericii Universale, volumul 1, tot în secolul al IV-lea au fost introduse și precizate următoarele învățături. Soarta omului După moarte, cei drepți merg în cer, iar cei răi merg în iad. Preot Musceleanu scrie Fiecare păcătos își aprinde propriul său foc și viciile noastre sunt materia și nutrimentul. Încheia citatul Origen Periarhon II Teofilact scrie, precum urmează moartea trupului când se desparte sufletul de trup, așa urmează și moartea sufletelor și a îngerilor când aceștia se desparde darul lui Dumnezeu, care este viața. De aceea, atât îngerii, adică demonii, cât și sufletele cele cuvântătoare ale oamenilor păcătoși, fiindcă s-au despărțit și se desparde darul lui Dumnezeu prin păcat, ajung în moarte, încheia citatul, din epistola întâi către Timotei, volumul 3 Sufletele prorocilor, apostolilor și martirilor sunt cu Dumnezeu și se roagă pentru cei vii. Venerarea îngerilor și a sfinților. Rugăciuni pentru iertarea sufletelor celor morți, păc păcătoși. Asterie de Amasa spune Nici o iertare nu ușurează pedeapsa judecății de dincolo și nicio o milostenie nu micșorează o sândă dată.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 Nu este cu putință de a câștiga cineva suflete dincolo, încheia citatul, adică dincolo de mormânt. Filipeni, Omilia 10 Sfântul angură Gură de Aur Să nu plângem pe cei morți, ci pe cei morți în păcate. Aceștia sunt vrednici de plâns, și ce speranță de mântuire poate fi acolo unde păcatele nu se pot îndepărta, dar cât timp se găsește aici este poate speranță de a se schimba. Încheia citatul Filipeni, Omilia 4 -a. Sfântul Ioan Gură de Aur De nu vom avea nicio grijă și vom pleca de aici fără să fim pocăiți, chiar de ne-am acolo cât de mult, totuși cu nimic nu ne vom folosi, căci trebuie a te lupta cât timp te găsește mijlocul valurilor, iar nu după ce s-ai spăvit. Citat din 1 Corinteniu, Emilia 23 Sfântul Ioan Gură de Aur Pe cel mort trebuie l ajuta, iar nu al l plânge, a face pentru dânsul rugăciuni și cereri și milostenii și ofrande, căci nu degeaba s-au introdus acestea și nici în zadar nu facem pomenire la sfintele taine pentru cei duși de la noi și pentru dânsii ne apropiem de sfântul jertfelnic rugându-ne mielului pentru ca prin acestea să li se aducă vreo mângâiere. Încheia citatul 1 Corinteni, Omilia XLE Sfânt, paranteză, Sfântul Angură de Aur are unele scăpări, oscilând între a ne ruga sau nu pentru cei morți. Nici învățătura despre Har nu i-a fost prea clară. Un lucru trebuie să remarcăm: rugăciunile pentru morți au fost introduse atunci, secolul IV, iar Sfântul Angură de Aur în liturgia compusă de el le-a sistematizat. Tot atunci, Biserica Apuseană a introdus învățătura despre Purgatoriu. Purgatoriu. Învățătura despre purgatoriu a fost introdusă cu sfială de Augustin în Biserica Apuseană, învățătură stabilită și formulată precis de Grigore cel Mare în anul 604 și dezvoltată după anul 1054. Ca dogmă, această învățătură a fost recunoscută în secolul al XIV-lea. Paranteză: Istoria Bisericii Universale, volumul 2. Împotriva acestor forme și adăugiri la cuvântul Sfintei Scripturi s-au ridicat mai mulți oameni ai lui Dumnezeu. Unii au fost excluși din biserică, iar alții au fost tolerați. Așa de exemplu s-a ridicat un preot din Spania numit Vigilantius. El era împotriva cinstirii și venerării sfinților și mucenicilor, a prăznuirilor de la morminte, a vieții monahale ca formă de adevărată evlavie, a celibatului clerului, a lumânărilor, a cinstirii moaștelor. Pentru toate acestea, Ieronim l-a lovit asprun mai multe scrisori, ducând împotriva lui o luptă aprigă. Spunea că i s-ar potrivi mai bine numele de dormitanțius, paranteza dormitul, decât vigilanțius, paranteza veghetorul. În privința simpatiei față de filozofii păgâni, s-a mers atât de departe încât un ierarh ca Ioan al F a scris un imn adresat Mântuitorului, în care cerea să pună pe Platon și pe Plutarc printre creștini. Paranteză: Istoria Bisericii Universale, volumul 2. Lucruri noi se adăugau mereu. Cu trecerea timpului, formele și adăugirile au devenit tot mai sfinte și mai indispensabile. Unii teologi noi s-au exprimat. Tradiția e infailibilă și absolută și trebuie pusă pe picior de egalitate cu Biblia. Bodogaie, ortodoxia văzută de un protestant. Sinodul Tridentin, 1542-1563, a și pus tradiția pe picior de egalitate cu Sfânta Scriptură, Istoria Bisericii Universale, Volumul 2. Se susține că practica bisericii, liturgia și viața ei mistică sunt izvoare fundamentale ale adevărului înci-a citatul Bodogaie ortodoxia văzută de un protestant referindu-ne la cele scrise în Apocalipsa 22 cu 18 în Ecleziastul 12 cu 10, găsim scris să scrie în tocmai cuvintele adevărului cum rămâne cu adăugirile adăugate arătate mai sus ca o întărire de foc la 1 Corinteni 4 cu 6 citim cele scrise de Sfântul Apostol Pavel să învățați să nu treceți peste ce este scris Hram Paranteză rugă, nedeie praznic. Ziua aniversară a Sfințirii Bisericii Paranteză clădirea de zid Când se face amintirea patronului Bisericii Și se renoiește Sfințirea Prin înconjurarea Bisericii și stropirea ei cu aghiasmă Sfeștanie Sfințirea caselor ce se face de către preot în ajunul Crăciunului cu scopul de a fi ferite de rele. Și la câmp se fac sfeștanii tot cu același scop. Pomana pentru cei morți e un act de milostenie cel l fac rudenile în amintirea unui răposat, spre a durarea lui Dumnezeu pentru a ușura păcatele celui răpăsat. Serbarea patronului familiei Patronul familiei, paranteză ca și cel al bisericii, vezi, hram, și la lege familia ca subocrotirea lui să fie păzită de cele rele. Patronii au și orașele și țările. La ziua patronului familia ține praznic, adică face poman în amintirea morților familiei și rugăciuni către patronul familiei. Icoane făcătoare de minuni. Icoanele zise făcătoare de minuni au apărut în secolul 13 Paranteze: Istoria Bisericii Universale, volumul 2. Canonizări de Sfinți.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 canonizări de sfinți s-au introdus spre sfârșitul Evului Mediu, cam între anii 1200-1500. Tot în acest timp superstițiile de tot felul au inundat viața creștinilor. Istoria bisericii universale, volumul 2. Evanghelia era uitată atât de cler cât și de popor și din această cauză viața morală era pe ultima treaptă de căderi. Avea mare dreptate Sfânta Caterina de Siena când spunea Roma, care ar trebui să fie un rai de virtuți, este un putregai de păcate infernale Încheia citatul Istoria Bisecii Universale, vol. 2 Sfântul Macarie Deosebirea creștinilor de lume nu constă în figuri sau forme exterioare Unii sunt asemenea lumii la minte și la cuget, fiind ferecați în lanțuri pământești Neavând în inima lor liniștea de la Dumnezeu și pacea cerească a Duhului încă citatul a citat omilia cincea. Sfântul Maxim Mărturisitorul Mintea trebuie să fie golită de toată ideea și de toată cunoștința ca să vadă fără ochi pe Dumnezeu cuvântul cel adevărat. Încă a citat -o, Filocalia, volumul 3 Sfântul Ioan Gură de Aur În slujba credinței noastre creștine nu avem nevoie de nimic, ci numai de duh și de adevăr. Romani, omilia treia. Credinciosul adevărat însă caută să împlinească cuvântul, să învățați să nu treceți peste ce este scris, 1 Corinteni 4,6 Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le a auzit de la mine, ține-l cu toată credința și dragostea care este în Hristos Isus. 2 Timotei 1,13 Tertulian, aceasta este la adevăratei credințe care pornește de la Hristos transmisă prin apostoli Încheia citatul din Apologeticum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 suntem îndreptți să părăsim cele mai rele pentru cele mai bune și să ne întoarcem de la moarte la viață, când obiceiul se dovedește orb și nelegiuit. Cuvântul, paranteză scri Sfânta Scriptură, este adevăratul soare al sufletului care luminează ochiul minții. Încheia citatul, farar, viața și opera Sfinților Părinți. Sfântuioangură de aur, cei stăpâniți și înșelați de obicei, nu mai simt absurditatea lui și au nevoie de alții să-i învețe. Încheia citată Omilia 12 la 1 Corinteni, vezi Matei 15 cu 9, Coloseni 2 cu 18. Crezul Crezul sau simbolul de credință, paranteză formulată în anul 325, a fost introdus în serviciu divin în secolul al V-lea. Până aici era întrebuințat numai cu prilejul pregătirii și mărturisirii de credință, a catehumenilor la botez, încheia citatul, econom Petre Vintilescu, liturghierul explicat, editora Institutului Biblic de Misiune Ortodoxă, București, 1972. Nu ne punem în în lucrurile pământești, Filipen 3, 3. Toate lucrurile care se văd sunt lucruri pământești. Sfântul Apostol Pavel, când spune lucrul acesta, se gândea la tăierea împrejură. Cu toate că tăierea împrejur era rânduită de Dumnezeu, totuși era lucru pământesc Toate mijloacele care duc la scop la Domnul Isus sunt de origine pământească Și botezul, și cina, și adunarea, și cântarea, și rugăciunea sunt numai mijloace, deci lucruri pământești Noi nu trebuie să ne punem încrederea în ele când este vorba de mântuire Cu atât mai mult când este vorba de forme religioase străine de rânduia noului testament.